— У тебе, — сказав Фабіан своєму приятливі Бальтазарові, — в тебе такий радісний вигляд, очі твої аж світяться. Ти почуваєш себе щасливим? — Ах, Бальтазаре, ти сниш, мабуть, чудесний сон. Але, як приятель, я мушу тебе збудити. — А що таке? — Що сталося? — стурбовано спитав Бальтазар. «Так, – вів далі Фабіан, – так, я мушу тобі все сказати. Тільки не впадай у розпач, мій друже. Пам'ятай, що хоч, можливо, жодне лихо в світі не вражає так боляче, як це, але й не забувається так легко». «Кандіда!» «На Бога! – скрикнув, жахнувшись Бальтазар. – Кандіда, що з нею? Її вже немає на світі! Вмерла!» Заспокойся, сказав далі Фабіан, заспокойся, мій друже. Не вмерла твоя кандіда, але для тебе все одно ще вмерла. Знай же, що малюк цинобр став таємним радником, і, нібито вже заручений з кандідою, яка бозна чого до нестями закохалась у нього. Фабіан думав, що Бальтазар вибух нерозпачливими прокльонами й скаргами. Але він натомість промовив спокійним голосом. «Коли це й усе, то ще не така біда, щоб я засмутився». «Хіба ж ти вже не кохаєш, кандіди?» – запитав Фабіан, страшенно здивований. «Кохаю», – відповів Бальтазар. Як не кохати такого ангела, такої чудової дівчини? Кохаю від щирого серця, з усією пристрастю, яка тільки може вибухнути в молодечих грудях. І знаю, ах, добре знаю, що і Кандіда мене кохає. Тільки проклятущі чари оплутали її, але скоро я порву відьмакові пута, скоро знищу страховисько яке її бідолашну морочить. І Бальтазар докладно розповів приятливі про дивного чоловіка, якого він зустрів у лісі в чудернацькій кареті. Бо відколи груди його пронизав яскравий промінь з головки ціпка, він відчув певність, що цинобер не хто інший, як нікчемний відьмак, силу якого знищить той чоловік.